В літо 434-те, місяця Березоля, в 15-й день, три сини княгині Ясновиди та загиблого родинського князя Вогняна, Гано, Горватий Огнян, їхали густим сосновим лісом у повному озброєнні. Гано довершував своє 20-те літо, брати ж його були кожен двома літами молодші один від одного. Старший прокладав дорогу крізь части завали, вслід йому провував конян молодший огнян. А середульший Горват відставав напів поприще від братів. Коли їхні коні зникали за деревами та буревалом, Горват перегукувався з ними. Поряд із Горватом їхав вверх іще один юнак. Він був сином лужицького жупана, давно зігнаного звідчини Готами. Звався Сікуром і мав стільки ж років, як і Горват. У бору було видно, крізь верховіття світило сонце і тхнуло грибами, якимось їдким зільням і гнилим деревом. Трава ще не встигла повитикатись, але в настояному наживиці повітрі вже витала весна. Гано! Де сте? Передніх не стало помітно, і Горват приклав долоні до вуст і знову гукнув. Гано! Тусмо! у відповідь зовсім близько, і Горват підострожив коня. Як мислиш, Сікуре? Коли сонце стане тако, приїдемо? Сікур стинув плечима. Гано ліпше відає, він ходив у тоті краї. Будемо, будемо, сам себе запевнив Горват. Незабаром ліс почав річити, і четверо хлопців почулися вільніше. Горват із Сікуром наздогнали передніх. Гано стояв, зіп'явшись у стременах, і вдивлявся бік призахіднього сонця. На обрії синів інший ліс. Не можна було тільки розібрати, чи то теж бір, чи діброва, чи, може, букач. Букач – буковий ліс. Там оєсть, показав на синю смужку лісу Гану. Доскочимо, чи ставати тут на ніч? Доскочимо! Впевнено, відповів середульший брат Горват, його напарник Сікурбай дуже мугикнув, наймолодший же Огнян до уваги не брався. Отрок стає мунжом тільки по 18-му літі. «Гано!» – смикнув свого воронця Гано, і всі четверо побралися в скач до синій смуги далекого лісу. Першим знову їхав Гано, по ньому на гнідій кобилиці мчав Огнян, а далі, не відстаючи, йшли парою однакових чалих коней, горват і сікур. Лісто зникав за пагорбами, то знову виринав перед очима, щоразу ближче й ближче, і коли вони доскакали під перші дерева злісця, почало смеркатись. Не треба до лясу. почав благати шістнадцятилітній огнян. Решті хлопців теж ставало моторошно від однієї думки про нічний таємничи ліс у чужій землі, і вони охоче пристали на його благання. Страшися. з верхньо всміхнувся Гано до наймолодшого брата і помисливо махнув рукою. Нех буде по твоєму. Вони стриножили потомлених коней і пустили пастися, тоді й розіклали багаті й почали парити в'ялину лосятину. Ніч виходила з близької дібрової, що хвилі дужче сповувала їх темною плащаницею. Після вечері вони напоїли коней у мілкому каламутному струмочку і, не поставивши варти, позагорталися в сірячиння і поснули. Було тихо й зоряно, поблизу спокійно форкали скакуни. Від жаріні пригаслого вогнища струмувало приємне тепло і все заколисало виснажених важкою путтю хлопців. Тут була вже земля Графа Заградського, до якої вони їхали майже тиждень, отже тепер могли відпочити і набратися сил. Ця пригода заполонила Гана вже давно, ще з минулої осені. Відтоді він не мав собі ні дня спокою і тільки думав про цю далеку землю. Місяця сніжня він навіть підбив одного товариша з'їздити сюди, та подорожця виявилася невдалою. Може, кумири не хотіли пустити Гана в землю Графа? А може так було вречено йому, але вже за сією самою дібровою товариша роздер ведмідь, і Гану мусив повертатися додому, бо то був поганий знак. А Гану тепер мусив зважати на все. Півтора літа тому Гану зазнав неабиякого вдару. Він разом із лужицькими пересельцями спробував ще раз посісти давно засиджені руські городи, але великий князь Витичівський Рогволод завдав лужанам поразки. Лужани вже зарікалися не чіпати, ні землі руські, ні сіврські, ні деревські, та переступили клятву, і все впало їм же на голови. Недобиті валки лужичів довго блукали між вислою і одрою, хтось осідав у ляхах, дехто пішов з покорою до того ж таки Рогволода, а найбільша частина, боячись мести, подалася під руку готів. Серед цих останніх був і Ганну зі своїми молодшими братами. Візіготський конунг Теодорік дав лужанам утікачам смужку землі, і зате вони мусили стерегти його границю. Велося лужанам на тій землі не дуже добре, готські графи їх утискали, примучували до своєї віри і збирали всілякі побори і для себе, і для конунга, і для святої церкви, хоч лужани й далі вірили не юдейським кумирам готів, а своїм власним. Вони повставали проти графів, тоді графи вбивали їхніх жупанів і князьків і самі перебирали владу над Лужанами. Так велося, і ніхто з пересельців не бачив виходу, куди податись. Дехто починав говорити, що, мовляв, було б ще тоді в давні роки не піддаватися готській Навалі і боронити відчинну землю. Та то були порожні балачки, бо минуло багато часу готські графи і маркграфи і герцоги вже міцно сиділи на завойованих землях, і вибити їх такими нужденними силами не можна було. Саме тоді й почув Гано про графа Заградського та його доньку Брунгільду. Заїжджі гості розповідали, що в графа інших дітей нема, і він буцімто пообіцяв разом із рукою доньки віддати майбутньому зятеві й свою волость. Але свавільна Брунгільда висунула батькові й свою умову. Вона погодиться стати жаною того графа, який переможе її в поєдинку на солицях. І чи то вона була така дуже управна, чи молоді графи виявилися надто слабкими і недосвідченими, проте Брунгільда, як розповідали, і досі лишалася дівкою, хоч їй минало вже 20-те літо. Перша спроба Ганова закінчилась невдало. Він повернувся додому сам, без товариша, та цілу зиму вправлявся у поєдинках з улицею і тепер їхав схрестити оружжя з таємничою Брунгільдою. Вона навіть снилася йому останнім часом, і сон повторювався вже третю ніч. Гану безліч разів сходився у Герсі з Брунгільдею, і щоразу вона втікала, маючи на вітрі довгими русявими косами. Спершу Гана непокоїв сей сон, але він розповів його хлопам, і Горват, подумавши, сказав «Утікає, значить, боїться тебе? Тобто, добра полічба?» І Гану врешті переконався, що знак і справді гарний. Поснідавши і осідлавши коні, хлопці рушили Дібрової навпростець і незабаром надибали вкочену дорогу. Вона вела саме в той бік, куди вказував і Гано, і молоді комунники підострожили. «Ганно, Ганно!» За якусь годину Діброва кінчилася, і перед очима хлопців розляглась похвильована горбами долина. За вузенькою річечкою Чорнівчий Малий Двір, а може невелике селище. Оточене було високим гостроколом із міцними ворітьми. За гостроколом виднілося кілька довгих будівель, критих соломою і дранню. Це єсть?» – трохи розчаровано спитав у найстаршого брата Огнян. І Ганну вагливо проказав. «Мабуть, це Інших тут городів не виджу. Мабуть, і тото -то і єсть заград їхній». Він уколов свого воронька острогами і помчав униз до незнайомого чорного селища, і решта сипонула вслід йому. Стали тільки коло замкнених воріт. Ганно приступив ближче і грюкнув у дубові колоди ратищем сулиці. Ніхто не обзивався. Він загрюкав ще дужче і знову ніякого згуку. Тоді під'їхали всі четверо і почали гамселити у ворота сулицями. Нарешті над заборолом густроколу з'явилася кучмата руда голова і спитала гоцькою мовою. «Кого там принесла нечиста?» З-поміж усіх чотирьох прибульців тільки Горват умів трохи по-гоцькому. Він відповів рудоголовому. «Князь Лужицький, гано з братами, відчиняй! Приїхали смо осватати графову доньку!» Над заборолом почувся зневажливий регіт. «Де він є, той ваш князь?» «Я єсмь!» – випнувся Гано, коли Горват переклав йому ті слова. «Відчиняй!» «Ти, князь, та Брунгільда тебе ратищем із сідла виб'є!» «Відчиняй!» – втратив терпець Горват. «Відчиняй, тоді побачимо!» Руда голова зник, і настала тиша, і скільки не гукали хлопці, ніхто більше не відповідав. Тоді несподівано ворота рипнули і відчинились. Руда-голова, тримаючи довгу сулицю, пропустив їх усередину. Двір виявився більшим, ніж думали хлопці. З усіх боків стояли довгі присадкуваті будівлі, і не можна було розібрати, де кліть, і де стайня, і де хором. Руда-голова йшов попереду, і вони їхали за ним, вивчаючи незвичне для їхнього ока городищечко. Найдужче бентежило те, що в дворі не видно було жодної людини. Та вони помилилися, за ними пильно стежили десятки цікавих очей, стежили в прочинені двері, визирали з хлівів і клітей, пантрували крізь вузенькі щілини віконечок. Коли гості завели до показаної їм стайні коней і вийшли звідти, людей був уже повний двір. Ото -от там, мабуть, і княжна їхня. Кивнув старшому братові Горват на купку дівчат у довжелезних по самій п'яти спідницях і в сорочках із бухлатими рукавами. Ганну спробував однайти серед них Брунгільду, та всі вони були вбрані в однакове і мерехтіли в очах. Руда голова йшов і йшов, і коли привів гостей до якоїсь хижі, яка, певно, була теремом, дівчата розступилися і пропустили їх у двері. Сюди! Буркнув родоголовий, і всі четверо війшли з стіней у світлицю з низеньким одвірком. Світлиця тяглася через усю хату, довга й темна. Денне світло на силу продиралося крізь вищілиний віконечок. І Ганно потер очі долоною, щоб якось призвичаїтися до тих присмарків, що заповивали помешкання і коли глянув у друге, помітив у кутку під причілковою стіною носатого сивого старця в довгій овечій мелоті. Мелота – вид одягу. Гано до землі вклонився старцеві і попхнув уперед Горвата. «Хто єсте?» – прорипів дідуган, і Горват відповів йому своєю коверканою гоцькою мовою. Говорив довго і блутано, перелічуючи всі достойності і усі примарні багатства князя Ганна, і старий граф теж вихваляв і себе, і свою доньку, її перемоги над молодими графичами та герцоговичами, і, мов би, геть забув, чого ради прийшли сі четверо юнаків. Лише коли Горват нагадав йому Прибули смо сватати доньку твою», граф одказав «Завтра!» і більше не обзивався. Хлопи помулялися ще трохи, тоді Горват сягнув рукою дощатої неструганої підлоги, решта зробила те саме, і вони зачовгали до виходу. Певно, руда голова щось повідомив людям, бо всі загомоніли і тісним колом оточили сватівників, а діви, дівки і дівчата голосно й зневажливо реготали. Ганок косував на них лихим оком. «Котра? Брунгільда». Та діви були звичайні собі діви, як і скрізь в усіх землях, може тільки рудіші за інших, і серед них не було якоїсь особливої, котра б вирізнялася чи то з ростом, чи з чимось іншим, і Гано поступово заспокоївся. Їх поселили в сусідній хижі, ще темніші і похмуріші за першу. Тут по підстінами тяглися довгі важкі ослони, між ними височив дубовий стіл, який займав майже всю світлицю. В кутку на потемнілих колодах висів помащений у білий півсажений хрест, а під ним блимало тьмяним полум'ячком горільце. «Хрест!» – показав пальцем огнян, а середульший брат пояснив йому. «Всі готи суть хрестаті!» «Не всі!» – заперечив Сікур. «Видів єсміне хрестатих!» Ганн лише мовчав. Йому належало мовчати і думати – і не тільки через те, що був найстарший, а й тому, що взавтра мала вирішитися його доля. Та той хрест на чорній стіні і його збентежив, і він почав пригадувати, був такий знак юдейського кумира в графовій світлиці, чи не було. Але пам'ять малювала в уяві лише сиву у кутку і нічого більше. «Тут і спати, мимо!» – запитав Огнян. Але йому ніхто не відповів, як на думку старших – вони б воліли переночувати десь у полі чи навіть у лісі. Це похмуре городище гнітило їх. Але коли вже впіймались, то мусять покладатися на своїх кумирів і терпіти до ранку.